«Ти, Нарсізо, Лупоне. У голосі Бірбанта не чулося питальної інтонації. Нарсізо кивнув. Його світло-блакитні очі різко виділялися на засмаглому обличчі. «На жаль, я не маю честі знати вас!» – відгукнувся він. «Отець Бірбанта! О, яка зустріч! Славнозвісний мисливець за еретиками!» Якщо ти знаєш, хто я такий, то маєш розуміти, що я прийшов не для того, аби розмовляти з тобою. Для нас обох буде простіше, якщо ти просто сядеш у мою машину і поїдеш зі мною. Терпіння, отче Бірбанте, терпіння. Навіть засудженому до смерті злочинцю дається час на роздуми. Його навіть годують перед стратою. Ось і нашому Спасителю теж надали можливість востаннє повечеряти. «Його ім'я на твоїх вустах – богохульство!» – спалахнув Бірбанте. «Зараз ти поїдеш зі мною, і на цьому все скінчиться!» «Невже!» – скептично звів брову Нарсізо. «А що ви зробите, якщо я відмовлюся? Вб'єте мене?» Дірбанте взяв із сидіння якийсь предмет. «Ти чудово знаєш, Нарсізо, ми нікого не вбиваємо. Ми – християни у християнському світі, і ми не шкодуємо сил, аби піднятися над тими тваринами, які нас оточують. Цей пристрій не вб'є, але знерухомить тебе!» Дірбанте підняв чорну пластмасову трубку – яка мала руків'я і кнопки на одному кінці, а з іншого боку була прикрашена золотим силуетом Серафима і спрямував її на Нарсізо. Почувся постріл. Дзеркало заднього огляду розлетілося вщент. з предмета, який зблиснув металом у руці Нарсізо, вирвався димок. «Ви впізнали пістолет? Хіба ні?» – поцікавився Нарсізо. Вочевидь, бачили його зображення у історичних книгах. Він може продірявити вас так само легко, як і машину. А тож тепер киньте ваш паралізатор на заднє сидіння. Бірбанте виконав наказ і знизав плечима. «Яка тобі користь із моєї смерті, Нарсізо? Я просто опинюся серед святих і мучеників, а ти...» Ти залишишся тут, у цьому жорстокому світі, але не назавжди, тільки до тієї пори, поки за тобою не прийдуть інші. Отож, віддай мені пістолет і поїхали зі мною. Ні. А тепер, отче, відійдіть від автівки і вислухайте мене. Сядьте вон там і давайте порозмовляємо. Пістолет я приберу. Ну, що ж, диявол усе ще блукає у цьому світі. Бірбанте перехрестився і сів на траву. Світ не такий уже й поганий. відгукнувся Нарсізо. Вас не дивує наявність у мене пістолета у цю епоху? Аж ніяк. відгукнувся отець Бірбанте. «Рік зараз одна тисяча дев'ятсот від Різдва Христового. Далеке минуле, тож чому тут дивуватися?» «Отче!» – скривився у посмішці Нарсізо. «Вам слід приділяти історії більше часу. Хіба вас не інструктували перша, ніж відправили сюди?» «Звісно ж, це зробили». «Не думайте, що у колеги інквізиції сидять дурні!» Бірбанте пересмикнув плечима. «Я повернувся у минуле на 47 років. Ця машина – точна копія однієї із моделей цього періоду». «Ага, ха -ха. отже ви привезли цю машину з собою. Я якраз збирався запитати вас про це. Схоже, ви доволі добре знаєте цей час». І вам відомо, що війни за віру давно уже закінчилися і настала ера миру. Звичайно, кивнув Бірбанте. Але якщо у тебе виявився пістолет, то, вочевидь, у наші хроніки закралися незначні неточності. Так, або святі підчистки. Не скинувся Бірбанте. О, перепрошую. Вибачте мені, отче. Я справді прагну до того, аби ви мене зрозуміли. Оскільки вас послали по мене, я вважаю, що ви все про мене знаєте, і вам природно відомо, як я сюди потрапив. Звісно. Ти фізик Нарсізо Лупоне, співробітник Ватиканських лабораторій у замку Сан-Анджело. Завдяки винятковим здібностям тобі вдалося обійняти високу посаду, незважаючи на те, що ти не прийняв духовного сану. Твоя втеча призвела до того, що статут лабораторій тепер став більш суворим, аби не допустити нічого такого у майбутньому. Тепер ми довірятимемо тільки тим, хто прийняв святі обітниці. Тебе спокусив диявол, і ти втік у це містечко у минуле. Скажіть, а священник стоїть перед вмовляннями сатани? Безсумнівно. гордовито випнув щелепу вперед Бірбанте. А якщо я скажу вам, отче, що у моїх діях не було жодного злого наміру? Диявол нічого не нашіптував мені на вухо, втім. «Як і Бог! Я припини богохульствувати!» – знову спаленів Бірбанте. «Та як вам буде завгодно? Мене виховали вірним сином церкви, і раніше мені б і на думку не спало говорити про те, що я знаю. Але тепер у мене розв'язані руки. Якщо хочете знати, я… я сумнівався. Сумнівався у всьому, чому мене вчили». Саме тому й опинився тут. Я сумнівався, що покликання людини у смиренні, що вона має лише народжувати дітей, розселятися по землі і знищувати так звані нижчі форми життя. Я сумнівався, що за забороною на цілі розділи фізики стояла воля Божа. «Так звелів Господь!» – знову вигукнув Бірбанте. «Ні!» «На жаль, це зробили люди», – заперечив Нарсізо. «Папи і кардинали, які вірять у щось одне і вважають, що решта світу повинна дотримуватися тих самих поглядів. Вони пригнічують думки, свободу, чистолюбство і замінюють усе це сірим туманом священних обов'язків. Мене не займають твої слова, Еретиче. За них ти горітимеш у пеклі. Ходімо зі мною і кінь збраю. Повернися до тих, хто допоможе тобі і очистить твій розум від скверне. Повернутися до тих, хто зітре мою пам'ять, випалить мої думки і перетворить мене на рослину, яка животіє на святому грунті. На рослину, якою я і залишатимусь, доки не помру? О, ні. Я не повернуся із вами, отче. Мені здається, що не повернетесь і ви. Що ти таке кажеш, єротича? Те, що ви чули, отче Бірбанте. Майбутнього, звідки ви прийшли, не існує і не буде існувати. Принаймні для цього часу. «Чи ви гадаєте, я випадково рушив так далеко у минуле?» «Справа у тому, що перші експерименти дали доволі суперечливі результати. Варто було нам заглибитися у минуле більше, як на декілька місяців, як усе йшло шкереберть. Гадаю, я зрозумів, у чому річ і розробив теорію, яка пояснює виявлені протиріччя». Саме тому я і скористався установкою, яка змогла надіслати мене на роки назад і не взяв із собою нічогісінького, крім одягу. Я знайшов роботу, яка дала мені змогу не померти із голоду, а тоді зазирнув у книги. Скажіть мені, ви чули щось про Генріха VIII, короля Англії? Чому ти питаєш мене про це? Зверхньо запитав Бірбанте. І з якою метою? Я не обізнаний у світській історії. Мова не про це, отче. Він не залишив помітного сліду у нашому світі, просто впавши з коня та розбившись на смерть на 12-му році правління. Але хто такий Мартін Лютер, ви знаєте точно, так? Звісно, німецький священник, а згодом єретик. Його було схоплено, кинуто у в'язницю, де він і помер. Я, на жаль, не пам'ятаю, у якому році. У 1515-му. Повірте мені на слово. Але що ви скажете, якщо дізнаєтесь про те, що Лютер не помер у в'язниці, а у 1517 році виступив проти католицизму і очолив рух, який призвів до утворення нової церкви. «Що? Це повна дурня, божевілля!» І отець Бірбанте перехрестив свої вуста. «Це ще не все, отче. Добрий король Генріх прожив тут достатньо довго, аби заснувати іще одну церкву, свою!» Перше прочитавши про це, я подумав, що збожеволів, але потім відчув безмірну радість. Бірбанта ошелешено дивився на нього. «Так, отче, так, цей світ далеко не рай, але тут все ще існує свобода, і тут люди працюють не для церкви, а заради благополуччя усіх і кожного». І вам, отче, до речі, теж доведеться полюбити цей світ, тому що ми обидва приречені жити тут до самої смерті. Бірбантин недовірливо криво всміхнувся. «Повторюю, отче», – наполегливо говорив Нарсізо, – «майбутнє, те майбутнє, яким ми його знаємо, не існує і більше ніколи не існуватиме». Якийсь чинник у минулому спричинив незворотні зміни. Цілком, можливо, саме наша подорож у минуле. А тепер подумайте, Бірбанте. Ви втратили все. Ви втратили вашу церкву, вашого Бога. Ви втратили навіть мене, тому що не маєте куди мене відрядити. Досить! Спинися! Ти брешеш! Дюрбанта підхопився. Його обличчя зблідло. Нарсізо ж, посміхаючись, лишився сидіти на траві. «Я налякав вас отче, так?» «Ну що ж, якщо ви не вірите моїм словам, то чому б не перевірити усе самому? Головний темпоральний передавач, вочевидь, змонтований у цій машині. Але ви повинні мати аварійний блок». Його зобов'язаний мати кожен мандрівник у часі. Дивіться, ви нічим не ризикуєте, я не втікатиму. Вам достатньо просто запам'ятати темпоральну позначку і натиснути кнопку повернення. Рушайте у наш час і подивіться, хто з нас має рацію. А тоді повертайтеся сюди, на секунду пізніше темпоральної позначки. Я буду іще тут. Навіть за бажання я не встигну далеко втекти за секунду. Єдине, що зміниться, це те, що ви побачите істину. Отець Бірбанте застиг, намагаючись зрозуміти і силуючись осягнути почуте. Нарсізом мовчки вказав на пістолет, нагадуючи інквізитору про існування зброї. Потім він вийняв із кишені обривок газети. Це була перша сторінка офіційного органу Ватикану. Бірбанте не зміг змусити себе відвести погляд і прочитав заголовок у газеті. Папа молиться за мир, закликаючи приєднатися до нього усіх людей доброї волі, незалежно від їхніх релігійних переконань. Вигукнувши в люті щось нерозбірливе, Бірбанте вирвав шмат газети і пошбурив на землю. Тоді вихопив свій аварійний блок, натиснув на кнопку і зник. Нарсізо сидів і відраховував секунди. Дорахувавши до тридцяти, він полегшено зітхнув. «Ну і що ж, тепер я сам?» Вигукнув він і швидко піднявся з трави. Він не повернувся, тому що не міг повернутися. Тому що він рушив своєю темпоральною лінією. А я живу у цій. Він в іншому майбутньому чи іншому минулому. Бог знає, мені плювати. Головне, більше я його ніколи не побачу. Нарсізо глянув на пістолет і відкинув його від себе геть. Здригаючись, він пригадав, як довго і ретельно навчався цілитися і стріляти, аби той, хто прийде за ним, не здогадався, що він, Нарсізо, не здатен вбити живу істоту, як і усі інші, які живуть у просторі і часі, з якого він втіку минуле. Нарсізо підійшов... І ніжно погладив бампер Альфа-Ромео. А ось це моє багатство і моє майбутнє. Я зможу продати конструкцію енергетичних елементів, які рухають цією машиною. І вони замінять ті допотопні смердючі двигуни внутрішнього згоряння. А якщо за мною надішлють інших, я втечу від них в інший час. Хоча я сумніваюся, аби у когось вистачило на це сміливості. Особливо після того, як зник славнозвісний отець Бірбанте. Нарсізо сів за кермо Альфа-Ромео і завів двигун. І я побачу не тільки маленький куточок католицької Італії, я розбагатію і буду подорожувати. Я вивчу англійську і поїду у далекі гори Америки, де правлять англійці, і де шляхетні Ацтеки і Майя живуть у своїх золотих містах. І яким же чудовим буде цей новий світ, який я досліджуватиму? Альфа-Ромео повільно викотилася на дорогу і зникла у далині. Гаррі Гаррісон. Нечастивці втікають. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудернацьке оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах